На четвертий день процесу над Гобером Мелоу, головним торгівцем, зала засідання ради була в найбуквальнішому сенсі повною. Єдиний відсутній член ради без силок ляв перелом черепа, що прикував його до ліжка. Балкони були під самісіньку стелю забиті тим нечисленним натовпом, який зміг потрапити сюди завдяки впливу, багатству або диявольській наполегливості. Решта охочих заповнили площу біля ради скупчившись навколо тривимірних телевізорів, виставлених просто неба. Анкор Джайл ледь пробрався до зали завдяки поліцейському відділу, а потім пробрався крізь трохи менший безлад до місця, де сидів Гобер Мелоу. Мелоу з полегшенням повернувся до нього. «Слава Селдону, у тебе таки вийшло. Ти дістав це?» «Ось, візьми», – сказав Джайл. «Це все, що ти просив». «Добре». «Які там настрої на вулиці?» Натовп явно збожеволів». Джайл неспокійно заворушився. «Тобі не слід було дозволяти публічні слухання. Ти міг їх зупинити. Я не хотів». «Там тільки розмов, що, про лінчування. А люди Пабліса Манліо на зовнішніх планетах...» «Я якраз, Джайле, хотів тебе про це спитати». Він налаштовує проти мене ієрархію, так? Налаштовує? Та в нього найпривабливіше становище, яке тільки можна собі уявити. Як міністр закордонних справ, він представляє сторону обвинувачення у справах, що стосуються міжзоряного права. Як первосвященник і примас церкви, він розпалює орди фанатиків. Добре, забудь про це. Ти пам'ятаєш цитату Гардіна, яку навів мені минулого місяця? Ми покажемо їм, що атомний бластер може стріляти в обох напрямках. Тепер мер зайняв своє місце, і члени Ради встали з місця на знак поваги. Мелоу прошепотів. Сьогодні моя черга. Сиди і отримуй задоволення. Почався розгляд справи, і за 15 хвилин Гобер Мелоу Пройшовши крізь ворожий шепіт, вийшов на порожній простір перед лавкою мера. На нього впав окремий промінь світла і на екранах громадських телевізорів міста і на безлічі приватних, що стояли майже в кожній оселі планет фундації. З'явилася його самотня велетенська постать з викличним поглядом. Він почав невимушено спокійно. «Щоб заощадити час, я визнаю справедливість кожного пункту звинувачення». Історія зі священником та юрбою абсолютно точна в кожній деталі. В залі почулося хвилювання, а з балконів радісно заривіла публіка. Він терпляче почекав, доки все стихне. Однак представленій обвинуваченням картині бракує завершення. Я прошу надати мені привілеї завершити її так, як я це бачу. Спочатку може здатися, що моя розповідь не стосується справи, і я прошу вас бути до мене поблажливим». Мелоу заговорив, не звертаючи уваги на записи, що лежали перед ним. «Я почну з того самого моменту, з якого почало звинувачення, з дня моїх зустрічей із Джораном Саттом та Джеймом Твером. Що відбувалося на цих зустрічах, вам відомо. Ці розмови вже описані, і до цих описів мені нічого додати, крім моїх власних думок» що охоплювали мене того дня. У мене виникли підозри, бо події того дня були якимось дивними. Подумайте самі. Двоє людей, яких я знав не більше, ніж поверхово, роблять мені дивні дещо неймовірні пропозиції. Один секретар мера просить мене грати роль розвідника в надзвичайно конфіденційній справі, суть та значення якої вам уже пояснили. Інший – Самозваний лідер політичної партії запрошує мене балотуватися до Ради. Звичайно, я шукав якийсь прихований мотив. і Сатом усе здавалося очевидним. Він мені не довіряв. Можливо, він думав, що я продаю ядерну енергію ворогам і планую бунт. І, можливо, він наполягав на рішенні або думав, що наполягає. У цьому випадку під час місії Йому потрібно було б мати поряд зі мною власну людину, шпигуна. Проте останнє не спадало мені на думку, доки на сцену не вийшов Джейм Твер. Зверніть увагу ще раз. Твер представляє себе як торгівця, який пішов у політику, але я не знаю нічого про його торгову кар'єру, хоча маю величезний досвід у цій галузі. І друге. Хоча твер і хвалиться своєю світською освітою, він нічого не чув про кризу Селдона. Гобер Мелоу почекав, доки публіка зрозуміє значення його слів, і був нагороджений першою тишею, з якою зіткнувся, коли на балконі всі разом затамували подих. Це було сказано для мешканців самого Термінуса. Люди із зовнішніх планет могли чути лише цензуровані версії, що задовольняли потреби релігії. Вони б нічого не дізналися про кризи Селдона. Але подальше зауваження вони точно не пропустять. Мелоу вів далі. Чи хтось серед вас може чесно заявити, що людина зі світською освітою може нічого не знати про природу криз Селдона? На фундації існує лише один тип освіти, який виключає всі згадки про заплановану історію Селдона – і має справу лише з самою цією людиною, як напівміфічним магом. У той момент я зрозумів, що Джейм Твер ніколи не був торгівцем. Я зрозумів, що він має духовний сан і, можливо, є справжнім священником. І безсумнівно, що протягом тих трьох років, що він видавав себе за очільника політичної партії торгівців, він був підкуплений Джораном Саттом. У той момент я рухався на ослів. Я не знав, яку мету переслідує Саат щодо мене, але тоді, коли він нібито вільно кинув мені канат, я вручив йому кілька сажнів свого. Я думав, що Твер повинен бути зі мною в рейсі, як неофіційний опікун від Саата. Ну, а якщо він не потрапить на корабель, то там будуть інші пристрої, яких я не зможу вчасно виявити. Відомий противник – є відносно безпечним. Я запропонував Тверові полетіти зі мною. Він погодився. Це, шановні представники ради, пояснює дві речі. По-перше, це свідчить про те, що Твер не є моїм другом, який неохоче свідчить проти мене, керуючись голосом сумління, як прагне довести обвинувачення. Він шпигун і виконує роботу, за яку йому платять. По-друге, це пояснює мої дії під час першої появи священника, у вбивстві якого мене звинувачують. Дії, що поки вам невідомі, оскільки про них ще не згадувалося. Тепер у Раді почувся стривожений шепіт. Мелоу театрально відкашлявся і продовжив. «Мені дуже важко описати свої почуття, коли я почув, що в нас на борту місіонер-утікач. Я ненавиджу навіть згадувати про це». По суті, мене мучили дикі сумніви, тоді ця подія здавалася мені одним із заходів сата, і пройшла повз мої розуміння або розрахунки. Я був абсолютно спантеличений, але дещо я таки зміг зробити. Я позбувся Твера на 5 хвилин, відправивши його за офіцерами. За його відсутності я встановив камеру, тож усі подальші події можна використати для майбутнього вивчення. Це було зроблено в надії, не самовитій, але щирій надії, на те, що мої тривоги можуть стати зрозумілішими після перегляду запису. Я передивився цей запис уже разів 50. Він зараз зі мною. І я повторю цю роботу 51 раз у вашій присутності. Просто зараз. Мер монотонним голосом віддав наказ, тоді як зала втратила рівновагу а публіка на балконі заревіла. У п'яти мільйонах будинків на термінусі схвильовані спостерігачі підсунулися ближче до телеекранів, а Джоран Сад, сидячи на лавці обвинувачення, холодно похитав головою, глянувши на нервового первосвященника і, скаженими очима, вп'явся в обличчя Мелоу. Центр зали очистили від людей і приглушили світло. Анкор Джайл, який сидів на лавці зліва, Зробив необхідні налаштування, поклацавши клавішами, і в повітрі з'явилася голографічна сцена, кольорова, тривимірна, з усіма атрибутами, що вдавали реальність. На екрані з'явився розгублений і побитий місіонер, який стояв між лейтенантом та сержантом. Зображення Мелоу мовчки чекало, а потім чоловіки зайшли, а за ними твер. Розмова йшла сама по собі, слово за словом. На сержанта наклали дисциплінарне стягнення, місіонеру ставили питання. З'явилася чернь, було чутно її шум, і преподобний Парма несамовито прохав його врятувати. Мелоу вихопив бластер, і місіонер, якого потягли геть, підняв свої руки, проклинаючи його. З'явився крихітний спалах світла, який одразу ж щез. Сцена завершилася. Офіцери стояли, шоковані цією жахливою ситуацією. Твер затулив руками вуха, а Мелоу спокійно поклав бластер на місце. Світло знову увімкнули, але до центру зали вже ніхто навіть не підходив. Мелоу, справжній Мелоу, продовжив свою важку розповідь. Як бачите, інцидент був саме таким, як його представило обвинувачення, на перший погляд. Я поясню це в кількох словах. До речі, емоції Джейма Твера через усю цю справу чітко демонструють його священницького світу. Того ж дня я звернув увагу Твера на деякі невідповідності в цьому епізоді. Я спитав його, звідки взявся місіонер у майже безлюдному районі, де ми тоді перебували. Потім я запитав, як міг сюди добратися гігантський натовп, якщо до найближчого великого міста від нас було 100 миль. Обвинувачення не звернуло на ці питання жодної уваги. Або інші моменти. Наприклад, цікаво є кричуща помітність Парми. Місіонер, який з'являється на Корелі, ризикуючи своїм життям усупереч кореліанським законам і законам фундації, дефілює в новенькому і дуже помітному священицькому вбранні. Щось тут явно було не так. У той момент... Я припустив, що місіонер був невільним спільником Комдора, який використав його, щоб спровокувати нас на незаконну агресію та тоді цілком законно знищити нас і наш корабель. Звинувачення передбачало такі виправдання моїх дій. Вони очікували від мене пояснень, що на карту була поставлена безпека мого корабля, команди і самої місії. І я не міг пожертвувати ними заради однієї людини, яку однаково обзнищили, знищили. З нами чи без нас? У відповідь я чув від них бурмотіння про честь фундації та про потребу підтримувати нашу гідність, щоб зберегти наш панівний вплив. Однак з якихось дивних причин обвинувачення знехтувало Джорданом Пармою як особистістю. Вони не навели жодних деталей про нього, ні про місце його народження, ні про освіту або попередню біографію. Пояснення цьому також криється не в невідповідностях, що їх я помітив у записі. Ці два моменти пов'язані між собою. Обвинувачення не надало жодних деталей про Джорда Парму, бо не могло цього зробити. Сцена, яку ви бачили у записі, Здавалося, підробкою, бо Джорд Парма був підробкою. Ніякого Парми не існувало. Увесь цей процес є найбільшим фарсом, сфабрикованим навколо проблеми, якої ніколи не існувало. Йому ще раз довелося почекати, доки вляжеться Гомін. Він повільно сказав. «Я хочу показати вам збільшений кадр із цього запису. Він говорить сам за себе». «Вимкни знову світло, джайли. У залі знову стало темно, і в повітрі з'явилися замерлі фігури, що здавалися примарними, майже безбарвними. Офіцери далекої зірки вразили своїми нерухомими, неприродними позами. Мелоу міцно тримав у руці бластер, зліва від нього застиг преподобний Джорд Парма з роззявленим ротом. Він підняв руки вгору, і рукави його одягу сповзли до ліктів, на руці місіонера було слабке світло, що під час попереднього перегляду зблиснуло і згасло. Зараз воно світилося. «Не зводьте очей зі світла, що в нього на руці!» – вигукнув стемрявий Мелоу. «Збільш цей кадр, Джайле!» Зображення швидко роздулося. Зовнішні частини зникли, і зображення місіонера стало гігантським. Потім залишилася рука, потім лише кисть руки – що заповнило весь екран і залишилося на ньому. Світло перетворилося на набір літер, що світилися – КТП. «Це! – загримів голос Мелоу. – Зразок татуювання, джентльмени. У звичайному світлі його не видно, але в ультрафіолетовому, яким я наповнив кімнату перед записом, воно виділяється дуже чітко». Зізнаюся, що це наївний метод таємної ідентифікації, але на Корелі, де ультрафіолетове світло не знайдеш на кожному перехресті, він працює. Навіть на нашому кораблі це викриття було випадковим. Можливо, дехто з вас уже здогадався, що означає ця абревіатура – КТП. Джорд Парма добре знав священницький жаргон і чудово виконав свою роботу. Де і як він його вивчив, я сказати не можу. Але літери КТП означають «Кореліанська таємна поліція». Мелоу заревів перекриваючи галас. Я маю додаткові докази у вигляді документів, привезених з Корела, які я за необхідності можу надати раді. А що ж наше обвинувачення? Вони вже розробили жахливу рекомендацію, що я мав битися за місіонера всупереч закону і пожертвувати місією, кораблем і собою заради честі фундації. Але боротися за самозванця? Невже мені слід було робити це заради корилянського агента, який вирядився у священницьку мантію та мав добре підвішений язик? Цього він, імовірно навчився в анакреонському вигнанні? Невже Джоран Сат та Пабліс Манлі очікували, що я потраплю в таку дурну, огидну пастку». Його хрипкий голос потонув у безликому галасі натовпу. Його підняли на плечі і понесли до лавки мера. У вікнах він побачив потік шаленців, що скупчилися на площі та прагнули приєднатися. Милоу озирнувся, шукаючи Анкора Джайла, але в цій масі народу годі було помітити одну людину. Поступово він почув ритмічний крик – що починався десь біля входу і пульсував, перетворюючись на безумний вигук. «Хай живе, Мелоу! Хай живе, Мелоу! Хай живе, Мелоу!» Анкор Джайл моргнув, підвівши своє виснажене обличчя. Останні два дні були божевільними і безсонними. «Мелоу, ти зробив чудову виставу, але не псуй її, стрибаючи на високо». Ти не можеш серйозно думати про те, щоб балотуватися на посаду мера. Ентузіазм натовпу – це потужна річ, але, на жаль, не постійна. Точно, похмуро сказав Мелоу. Саме тому ми повинні підтримувати його, і найкращий спосіб це зробити – продовжити виставу. І що ж тепер? Ти мусиш домогтися арешту Пабліса Манліо і Джорна Сатта. «Що?» «Ти що чуєш? Змусь мера заарештувати їх. Мене не хвилює, які погрози ти використаєш. Я контролюю натовп, принаймні, станом на сьогодні. Він не наважиться піти проти виборців». «Але за яким звинуваченням, друже?» «Хіба не очевидно? Вони підбурювали духовенство зовнішніх планет узяти участь у фракційних чварах у середині фундації». «За Селдоном це незаконно. Звинувайте їх у тому, що вони поставили під загрозу існування держави. Мені однаково. Визнають їх винними чи ні, так само, як і їм під час розгляду моєї справи. Просто позбався їх, поки я не став мером». «До виборів ще півроку». «Це не так уже й довго». Мелоу схопився на ноги і міцно схопив Джайла за руку. «Послухай». Я взяв би владу силою, якщо треба, так само, як це зробив Сальвар Гардін сто років тому. Наближається криза Селдона, і коли вона настане, я маю бути і мером, і первосвященником на обох посадах». Джайл зморщив чоло і тихо сказав. «Що це буде? Це все-таки Корел?» Мелоу кивнув. «Звичайно, вони врешті-решт оголосять війну». Хоча я готовий закластися, що на це піде ще пара років З ядерними кораблями? А як ти думаєш, ці три торгові судна, які ми втратили в їхньому секторі космосу Загинули явно не від пневматичних пістолетів Джайле, вони отримують кораблі від самої імперії Не роззявай рота, мов дурник Так, я сказав імперія Вона все ще існує, розумієш? Вона, може, і зникла тут, на периферії, але в центрі галактики вона ще жива. Один невірний крок, і вони скрутять нам шию. Ось чому я маю бути і мером, і первосвященником, бо я єдиний, хто знає, як боротися з кризою. Джайл проковтнув слину. «Як? Що ти збираєшся робити?» «Нічого». Джайл невпевнено усміхнувся. «Справді? І це все?» Але відповідь Мелоу була різкою. Коли я кермуватиму фундацію, я нічого не робитиму, на 100% нічого. І в цьому секрет усієї кризи.